Salme 79. En sang med musikkledsagelse av Asaf. Gud, nasjonen er kommet in på din arvelodd. De har besmittet ditt hellige tempel. De har gjort Jerusalem til en ruinhau. De har gitt dine tjeneres døde kropper til føde for himmelenes fuler, dine lojales kjøtt til jordens ville dyr. De har utøst deres blod som vann rundt omkring Jerusalem, og det er ingen til å begrave dem. Vi er blitt til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som er omkring oss. Hvor lenge, Jehova, skal du være forbitret. For evig? Hvor lenge skal din nidkjærhet brenne som ill? Utøs din voldsomme harme over de nasjoner som ikke har kjent deg og over de riker som ikke har påkalt ditt navn. For de har fortært Jakob, og hans tilholdssted har de lagt øde. Hold ikke stamfedrenes misgjerninger imot oss. Skynd deg, la dine barmhjertighetsgjerninger komme oss i møte, for vi er blitt svært utarmet. Hjelp oss, vår frelsesgud, for ditt navns herlighets skyld, og utfri oss, og dekk over våre synder på grunn av ditt navn. Hvorfor skulle nasjonene si «Hvor er deres Gud?» La hevnen bli kjent blant nasjonene like for våre øyne. Hevnen for dine tjeneres utgytte blod. Måtte fangen sukking komme fram for dig. Bevar dem som er bestemt til å dø, i samsvar med din armstorhet.» og gi våre nabor igjen syv ganger i deres barm, for den hån som de har hånt deg med, Jehova. Og vi, ditt folk og jorden på ditt beite, vi skal takke dig til uavgrenset tid. Fra generasjon til generasjon skal vi forkynne din pris.